قرآن مخترم آردین کو مولانا ممتی تو سفافت سے دو دور ہے تفسیر قرآن دا ایک سو تائیس نمبر کے سٹ سپر محلہ بلرخی المروز کی فو چھو دیس نو آفو پچیس نو دو زارات کی شعر ہے فدید امیناویدو پتایت سات ای اشاد ایت و ایت و ایت سنت کے سٹ این شید دکان نمبر تیس عبد الرحمت لازان از ایمین چوک جانگیر آراد سوابی فو اپرائیٹر انوارشیر توہیدی موبال سمه یهی جو بیا اوچی فتره او پسوینی بتاغی لرا مصفرن تک زیڑا تک زیڑا سمه یکونو حتیاما بیاشی دغا فصل زر زر د دنیا مثال له یو ځا یو وق داسخه تر تازي او بیا هر سب ختم شي اس او په خیرت کې عذابون شدید عذاب د سخت او بخشش د طرف عدالت الله تعالی نو رضا منتياده د پار د او نه د ژوند دنیا ماګر سقاد دوکي داب کو شارارت لمونفیقینو جلیو کوئغ باخ شته د طرفا د پر وردیګار پ نه اوه جننتته چې پلنوالی دغې پهشان د پلنوالی د آسمان او دزم دز کې دی دا زمونږ په اعتبار سره ویللی دي ورنا ادنا جنتی لالا ده دی دنیا پا لسومرا جنت بور کئی او عدت لی لزینا تیار کلی شویده ده پار کسانو چیمان راولی لی پتوحید دا او پا پیغمبران دا بانده دا فضل دا اللہ تعالی ده ورکی یا چالالا چو خوخشی ہو اللہ تعالی خواند فضل لوی ده ما اسوا بامی مصیبت ال ترغیب په پا پینزمی وجه سره مال اولگو معویر غم خواتی می ساتھ لئے دی پرید غم خواتی اب دل اللہ سر تکی ما اصواب و مم مموسیبتی آغا چی رسی مم... آغا چی رسی مموسیبتی這 مصیبتن مصیبت آغا چی رزی س دو مصیبتنا پس مکک که ولا فیان پسی کو من نپس حان سون استاسو که ال... ما اصواب مموسیبتی ما اصواب و مموسیبه ما نفیاده ما اصوابه نرسیگی مص... انتاسو دادس مصیبتو پھل ارد فضمہ که کیاو نفع نفسون استاسو فی کتاب من قبل ان نبراہا مگر دے پال تقدیر کې من قبل ان نبراہا کې د دینا چھ پیدا کڑ دے منگا دا مصیبتا الله اکبر الله ودا مصیبت لا ما نو پیدا کړي چستا سنب سنو کې کم راځي یا پریز مګه کې کم آفتونه مصیبت نراځي دا ټول مصیبتونه ما د ارس نه مخ پیدا کړي د د دینا دا چې دا مصیبت ما لا نو پیدا کړي یل نو راغلی چې دا غنه مخ کې ملي کلو او دا داغه د پیدایش نمخ کې مالک لیدې معنی دا برازي اس په تقدیر باندې پیسې لیدې ما اسوابا نرسېګې مې مصیبتن سمصیبات پزماکه کې ولا فی ان فسکم په نفسونو ستاسو کې الا فی کتابن مگر پا کتاب کې دې من قبل ان نبره پا لیکې دې مخ کې د دینه چې پیدا کلو مونږ أغې لرا یعنی یا مصیبت لا داغه نمخ کې مونږ غلې کلي چې دا به در باندې راځي ان ذالک بشکدا الله تعالی باندې یسر آسان دې لیکای لا اصاو خبر می درل د دې درکو ولی لکیلات اصاو دې پاراチナ امید نه امید چې پاتي شي دې تاسو نه ولا ما ولا تفره چې درکړي دې الله تعالی غم او خوشحالي په د نعمت او په فواد د نعمت باندې دا خو غیر اختیاری او تبغی نو په دی باندې دا خو تکلیف به مالای تواق ده علماي کرام ذکر کئ چې غم او خوشالي هغه مراد دي چې مانې وید تقدیر د مننن نه هغه خوشالي او غم مراد دي چې هغه ربان در نه شي او الله تعالی زجر غیر منفقین تا الله تعالی مین نه کئ دهر متکبره زبا دون کی سرا الذين ان که سان چې بخل کئ بمال او په علم دواړو کې و یا مرون الناس او حکم کوي خلکو تاسو بوخل سرا او ارچاسوګ دي يتا وللا چواړد دینفاق انفاق نہ کوي فلا رد الله کہ نو پس بیشک الله تعالی اغه بے پرواستایل شوی ذاتو لقد ارسلنا ذو ام باب او پدی کی ترغیب ال القتال لقد ارسلنا تاکي سرلي ګلو مونږ انبيای کرام فوازه ها دل سر ګلو مونږ داغی ارالې ګلو مونږ داغی سر کتاب والميزان او فوا فوا او حدا دین او یا ول میزان او عاقل لیکومنا سودید پرچ ادریغ خلق بل قست انصاف سرا اور علی گلوا منگا پیدا کلو منگا علی پیدا کلو د غیب منگا زم اس پیدا کلو منگا اس پنا پاگی کی د جنگ سخت ای شدید ای فيه شدید پاگی کی اسباب د جنگ سخت الله <الْنَّاسَو> علماء اکرام ذکر من وما نافعوا للناس العلماء الكرام ذكر كئ امام بيسا امام منفات الا والحديد والتح واو من صنات الا والحديد والتح يوم منفعت داس نشته مگر اوس داغی داغي الدا او یو صناعت او كارګري دا نشته مگر اوس پنه خام خا داغي الدا <الْنَّاسَو> او فائدې د پاره د خلکو او د پاره چې ظاهر کله الله تعالی غا چل را چمداد کيده د ام منعه چل را چمداد کيده الذین دال تعالی اوذام بیا اوذ الله تعالی بالغیب پش شابه شکل الله تعالی قوی دے عزیز زورا ور قد ارسلنا او تاکی سرلی گلمنګا تخسیس بعد تامین تاکی سرلی گلمنګانو علی الصلاۃ والسلام ابراہیم علی الصلاۃ والسلام وجعلنا او ګرزولې مونږه پاولاد د دې دواړکینو بوتلره او ور کول د کتاب فامنهم پس باز دغه نه موحتدین لار مونږن کی او ډیرو د دې نه نه فرمان ما ته اون کې احکام د الله لره بیا پرله پسې لګل مونږه رسول د دې نه به رسولین انبیا خپل وقفینا رسول لګل مونږه عیسا زوی د مریم او ورکلو کول مونږه اغلره انجیل او ګرزولې مونږه پسلون د ا کسانو کې ایتتبو چتابداري کلوه د رفا تا و رحم نرمي او ترس و نته نبته دا او یو ما کو معته نري ګيدي یو مع کوم وح نته نب او را نته ته دا اوها, اوها. او اوها جوړ کلو دا غ لا د ځانه ماقدناها منګنو دا رابانیت چې دی؟ راوخ کلو نو دایده زانه راوخ کلو ما كتبنه علیهم نو پرسکلم گدیل راپ دای باندې ما گر مون پی پرسکلو وار زامنتیا طلب در زامنتیا د الله تعالی پس اغه لحاظ نو کد در زامنتیا د دی الله تعالی حق قریات یا مناسب لحاظ ده دی د زانه رهبانیت راو بسادس کرا زی اسلام کې رهبانیت نشتره رهبانیت ده دی او مت اغه جهاد ده دای د زانه رهبانیت راوخ کلو او ګټونو ته و دا رحبانیه تیرزانه جوړ کرده پس وارکمنگا کسان لرا چیمانی راولو ده دینا جرده او دیرو ده دینا فرمان یا ایوال لزینا ترغیب القتال او ده ایمان خواهندان ویره گید اللہ تعالی نو ایمان راولو پا انبیاء ده په پیغمبر دغه باندې دربه کې تاسو لپاره دوه چن ثواب دغه پله مهربانینه وا یا جعلکم اوګوګر دیس تاسو لپاره نوران رنا چیروا گر زې بتاسو په سبب دا غې سرا او بخشش وو کې تاسو ته الله تعالی به هُن کې مهربان دی ل ال الله یا ل الله یا خبر مې دلادر کده دی لې اي علما لا زائد دا په راچې پوښي دلته هم غني ماني دي او معنا کومه لې اي علما دې په راچې پوښي دا اهل کتاب الله يقدرون پدې چې قادر ندي په يس يو شي باندې د فضل د الله تعالی نه وان الفضل بيد الله او فضل نبوت ور کول دا پلاس د الله تعالی خري ور کوي يا چې الله راچوخه شي دا موي زګ الله خبر کچې دا اهل کتاب پدې پوښي دایدا الله په فضل باندې پيوشي باندې الله د فضل نه پيوشي قادر نه دي بلکې فضل د الله په اختيار کې چې چاله خوښ شنو ورکايي او الله تعالی خاوند فضلو ايده امتيازات صورت نورهم يسع بين ايديهم پدي صورت ممتازو دا رنګي صورت ممتازو پا ترغيب ال الانفاق تا پينجوجو سرا دا سورت ممتازو پدې باندې وانزل الحديد في بس شديد پدې سورت ممتازو دارنګي سورت ممتازو په ذکر د بدعت د رهبانيت باندې دارنګي سورت ممتازو چې موږ تعودريږي چې موږ ستاسو نور واخلو سورت ممتازو چې دای په ما بین کې به دیوال او ولشي سورت ممتازو په هغه صفات اربعه د باري تعالی چې درې آیات کول اول او اخر او واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نسالكم الله تعلمنا كل علمنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا لَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَا وَرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ سُرَهِ مُجَادَلًا مدنی صورت ته ترتیب د قرآنی کریم کې 75 57 نمبر ده 58 پز د سوره حدیدنا او 105 نمبر ده نزول کې پز د سوره منافقون الابتدانا قبل سورۃ سورۃ حدید سرا په غنو جو باندې ده ال دکه ترغیب ال الجihad نو ده په आवाज سستی کاون کو باندې دارنګالتا ترغیب ال ندلتا رد دے پا خلق وباندي چا مانعي اين دي د جهاد نا دارنګ الدا مسله توحيد وا اول کي ندلتا مسله توحيد ذکر کي اخر کي التا ترعيب او او اصلاح بل تا ندل تمنا کوي دا غلار نه چای کې فساد راځي ان یې اله ترادو او فبدات باندي ورهبانيه ته نبتدا اوها فبدات باندي باطل باندي داواده صورت زجر منافقینو ته اور د رسوماته بات ویلا خلاصه د سورته دې سورته کې علم تر لفظ راضی اوام کے اتم کے سوار لسم کے دے سرا زجرون ورکئی منافقین ہوتا او درے زلع یا ایواللذین آمنو راضی نهم کے یو لسم کے بیادو لسم کے دے سرا درے قواعد ذکرکئی مومنان ہوتا او اول عرد پرس میں باطل باندي او بیا پنزم کې زاجرديف مخالفت د الله او د پیغمبر او اخر علم تر سرا صفات او قوایم د حزب شیطان ذکر کړي او بیا صفات دا حزب اللہ ذکر کئی اول رد پر اسم باطل باندے کئی او حکم د زہار ذکر کئی حولا بنت حکیم د دې خاوند اوز بېنه صامت رضی الله تعالی او دغه لفظ د زهار اوه تپماونه داسې لکمورو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نتا پوسو کو چې د دې ووڅکی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وې چې تپه د باندي او بس خبره ختمه لا دیو تووی یا رسول الله اِنَّ لِي صَوِيَةً سِغَارًا اِنْ زَمَمْتُهُمْ اِلَيَّ جَعُوا وَاِنْ زَمَمْتُهُمْ اِلَيْهِ زَاعُوا یا رسول زما زمان خواروارا ما شمان بچی دی کزید دس ارا نو زائی کی گیا و کزان سر یو زائی کوم نو اوگی بی ما سره خسنشتے ذبا سكم نبی علیہ الصلات والسلام تاوی چې لا حکم سنشته ده به پر یادک او اشکو ال الله فاقتی و وحدتی انظر فی امری جالنی الله فداک یا نبی الله وینځ زخفل فاقره او یوازواله الله تعالی دا غو شکایت کوم او فریاد زما په کار کې وګوره الله برط صلی الله ور اخی حضرت عائشی صدیقې رضی الله تعالی عنها نبی علیه الصلاه سر مبارک وینځه هغه وی چې یو طرف لاما پورا کړو نو یو طرف تیلہ پورا شو چې بل طرف ته څنګه आवړې دم نو په نبی علیہ الصلات والسلام وه شروع شو او دا حضرت عائشه جان طرح کله لباس وس غلیشه او دا آیاتونه بیا رالل دا آیاتونه رالل چقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها او د حکم د زهار ذکر کو چکم کوم خلق تاسو نه پلو بی بیانو توائی چی دا زمنگا مور خوردی او داغی نزبت و تاوکی نو دا سحقی کی مینده نگرزی او کفارا باور کئی یا خود یا غلام ازاد کی مخ که دا کوروالینا کدانی نو دومیاشتی مخ که دا کوروالینا روجی اونیوی او کدانی نو بیادش پی تو مسکنان تا دوڑی ورکی آغا ذکر کئی داري او حکم قدسامه الله تا کی سره واورید الله تعالی و انا د اغ زنانا تجادلुका چه باس مباحثه کولتا سرا فی زوجها په باره د خپل خاون کې و تشتکی ال الله او فریاد کاو الله تعالی تا والله يسمع طه و الله رب لذت اور دے آغا باس مباحثہ ستا سود د دوالو بے شکا اللہ تعالی سوری دن کے دے البشیر لدن کے قد سمع الله حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلارہ باند روانو ایوزنا نو ور پسرا لا اللہ بڈای زنا د توای حضرت عمر تا وے عمر اول عمر وی ورکه ونتي او بیا د اغینا پس عمرو ګرځې دی او اوس امیرالمومنین شو خیال کوا د چاهک زایانه کې او ظلمونه کې حضرت عمر سره چې کملګره دی هغه تا وای امیر امیرالمومنین با داسې جرأت کې ته سو کې حضرت عمر و تا وای وې دا هغه زنان نه دا دا هغه زنان نه چې د خبرو تږو الله رب ونزت یې خو دې دې مزه به ودا ویل خوګ نه کوم لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الذين اسرد پسمانه د جاهلیت باندې الذين اا کساني ظاهرونا په نسبت کوي د خور مور ستا سنا خپل به بیان تا ما حنانه ندي اغي او مها ته ميندي ددای ان او مها ته ميندي ميندي ددای مگر اغازنا نه والادنا هم چېږي غوليدي ديلرا او بيشکه دای خام خواي اوردرا نا کارد وینا ناو د دروه او بيشکه الله تعالی هم ها عفو كون کې بهون کې ده ولذين يظاهرونا او اها کسانه چې نسبت کوي د خور مور نصائم خولو بیانوتهڅ هدوه بیا دا را ګزی لما کالو د پا د پارا دما تووللو د اغنا چې دی ویللی دا فتحریرو راقبې من قبلی پس په دبانې عز دولدي د ی غلام من من قبلې ا تمسا د دینا تم چې دی لاس اوولګی د ی او بل سره ماه مخکې د جماه ذالکم توعذنا دا نصیحت درکول شي تاسو ته به پدې سرا او بشک الله تعالی او الله تعالی تاسو چې تاسو عمل کوي خبردار دي فمن لم یجد فصيام الشهرين متتابعين پرڅار چې تاسو د چنی مون تویا دی غلام لارا نو پاو باندې دی روجه دعا میآشته پر لبسه مخ کې د دینا چ دی دعاړه میلا او شدی او بل سرا لاس ولګې دی او بل سرا ایمان مخ کې د جمانه کورواله پاسه هر چې آ څوک دې چینه نومې پاس په داګه پاس هر چې آ څوک دې لامیه ستو یا چې طاقت نه لري د دې دوو میاشتو د روژو فایطام پاس په دو ڈایور کول دې شپې تو مسکینانو ته ذالک لیتومنو باللہ دا د دې لپاره چې تصدیق کوي تاسو په توحید د الله او د پیغمبر د پیغمبر دا باندې و تلک حدود الله او دا دي احکام پولیس د الله تعالی او د پار د کافرانو عذاب دې دردناک <تصفح> زرزره <تصفح> اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ زَجَر دے پَنُنْكِرِينَ انله ځ نه بشهکه کسانادون الله چې مخالفت <سؤال> کوی د الله <سؤال> تعلا د پبر ده او ځلیله بکلشيله کسم چې ځلی لکی شو او کسان چې مخکو دد نه او تحقیق سر رالی کللیمونګه آیایم بناتو د لایلوااضه او د پاه د کاافه نواضب دی رسوا کوونکې یو ما الله په رضمانې چې پورته به کېدي الله تالا ټول ف خبربر باور کې د لا را پهسمانې چې دی عملکه دی ا سبحان الله وانا نسو ا سبحان الله زبط کړه د الله تعالی د عمل د دی وانا نسو او ور کړه د ایغی الله تعالی په هر یو شی باندې گواده الم ترا ان الله زجر طغا باطل جرګود دی باندې اول زجر الم تارا آیتا غور ندیکل چی بشک اللہ تعالی پو دے پاسبانے پس سماواتی چی پاسمان نکی دو پاسبانے چی پس مکہ کدی وما ما یکونو من نجوہ سلاسطن نوی د دریتن و د جرگینا الا ہوا رابعو مگر دا اللہ تعالی صلورم داغیوی ولا خمسطن اوند پینزو الا ہوا سادسو مگر دا اللہ تعالی شپگند دیوی گورا دوا او شپاګه ذکرن کړو د جرګا د دریو ذکر کړا او جرګا د سلورو اغه ذکر کړا چې نیو می نجوا سلاثتن د جرګو د دریو تانو نا د جرګي د دریو تانو نا مگر د الله تعالی سلورم دا غوي او نه د تینزونا مگر د الله تعالی شپګم چې دوا درې می ای او شپګ او یو می الله ای دا یو وی و والے یاو جواب دا چی دا آسے جواب دا چی دو مقابل بی نو درے میں قاضی نو زکے چکم دے دا سی شو او دارنگی پنزو کی دو دو چکم دے دا مقابل بی او پنزم قاضی بی نوزکه پنځه ذکر کړه او درې ذکر کړه زکه چې دریو کې به مقابل شي او قاذین درې ذکر کړه او پنځو کے به دوه مقابل یوې قاذین دای ذکر کړه او رستم یا اون دې wala adna min zalika aw na kam dadina wala ak sara aw na ziyada dadina magar da allah tala widaga sara har zai ke chivi dai son ma yunab bihum ya ba khabar or ke allah tala dai la pa abam me chide amal kale farz do qiyamat ban be shak allah tala por yoshi ban ne alam tara ilal lazina deem zajar alam tara ilal lazina ayata gor na باتلو جرغونا ثم يعودون لمانه بیا دایراگرځیا ستا لمانه چې منکلې شوی دی داینه وایا تنا جاونا اسم اول خباست یعودون لمانه کم شینا منکلې شوی دی هغه پس بیا راگرځي او هغه بیا ک یعنی جرګی کوي وایا تنا جاونا جرګی کوي بیل اسم دیم خباست بیل اسم په ګناکار د ګنا په کارونو باندې ما کان محرم الجنس الک شرک داننګ نور ګناونه جنسان حرام ولو دوانه او په دشمني د صحابه او باندې جرګه کوي په دشمني د صحابه او باندې تنظیم جوړي جماعت اسلامي او پای کې د صحابه او دشمني کوي دشمني الله یا د شی یو جرګه ولو دوان یا ګنا شه د حد شرینا تجاوز وکي لکه بدات الله و معصيه الرسول او جړګې کوي په خلاف د پیغمبر باندې په خلاف کاول وو د پیغمبر باندې درې درېما پلیتی و اذا جاءو کا سلام خواسته و اذا جاءو کا او هر کله چراشی تاته حيو کا سلام کوي تاته تا, بما قال مو باندې لم يو حييك به الله چې سلام نه ده کول تاته تا پرې سره الله تعالی تاسو الله تعلا پهغېبانېسلام نه دی کړ نو د غې نه الااو په نورو کلماتو ماتو تاته تا سلام کوي کولوونه پځمه پلی کولوونه في انف سمو او دی پهپلو ژړنو کې لا لا یوامونونه اللله والیاعذااب نه را کويږ ل را الله تالا پهزبانې چې ې بګه کومونږ په غله تبانې و دمونږ ل الله بیااعذال ن راېمونږ پهه کوو ح به هم جاننم کاافې د دفاره جاننم داخل به شي د یغې تا په بسل مص په ډیر بد د ځده د داخلیدو د جاننم یاوحل ځ نه آم اول بره ااصل منافقین الله او دا دا یدېو قواعدنا نه اوله قا یا ایواللزین آمنو او ده ایمان خواهندانو اللہ ایم آمنو اتوائی چپا ظاہر بانده ایمان راودو او نور دنا منافقینو یا ایو الذین آمنو او دیمن خوندان وی جانا jei اذا تنا جئتم فلا تتناجو هر کلاچ جرګه کویتا سونو جرګه مکو وی بل اسمی په دغونا پکارونو باندې او ولو دعوانه او په زیاتی باندې شرک او بدعت او معصیت الرسول او په مخالفت د فرمان باندې او جرګه کوی بل بیر او تقوا په توحید او سنت باندې او یریګی د الله اغا زاتو چې خاص اغا تبا جمکل شیطاسو اننا من نجوا بیشک خبر دادا چه اغا جرگی دو گنا من الشیطانی داد طرفا دی شیطان ندی لیا حزونا لی دو پارا چه غنجن کی دا شیطان اللزینا آکسان لرا آمنو چی امان راول دی یا دیدا پارا چه خافقیدا منافقین آ کسان لرا چی مانرا ولده و الیسا بزوار ماونیدای zarar war kunki ا غیلارا شیان زرا بار سش مگر په حکم د الله تعالی سرا کَم چې الله تقدير کي لې کلي وي وَعَلَى اللّٰهِ او په الله باندې پکار دي چې باور اوسو کې مؤمنان يا ايها الَّذِيْنَ آمَنُوا دویم قانون او دویمه قاعده لې خراج المنافقین منافقان بسنګ او راشا قانون مقرار کا یا ایو آمنو او د ایمان خواوندانو اذا قیل لکمر کلاچو ویلشی تاسو ته فصہو فالمجالس زایور کوی تاسو په مجلسونو کې ففصہو نو زایور کوی تاسو یفسه لله لکم پر اختیار راولی الله تعالی ستاسو سوده پاراپ جنت کې یا فریضه کې یا باغا زای کی دا ټول معنی معنی فرا یف سہل الله لكم فرا اختیار راولی الله استا یا دا معنی رزق بدل لا فرا خکی یا دا غزايب الله تاستا فرا خکی یا فرا اختیار الله استا سودا فرا فس صدره پس یا فرا اختیار الله استا سودا فرا پکا بر و ایدہ قیلن شوزو او هر کلاچ ویله شتاس ہوتا اون شوزو وزو فاسائتا سوديتا يرفع الله لكم طور تک اللہ تعالی طور تک اللہ تعالی کسان لرا چیما نه لورس تاسونا والذین او خاص پکیا کسان لره اوت العلم چور کله شو دے الیرا علم درجاتن پدرجو کی چال علم ورکله شو دے اہی به خاص کی پدرجو کی یا دا معنی يرفع الله <سؤال> الذين امنوا منکم والذین اوت العلم درجات وچھت ای الله تعالی آکسان شیما نه راوله راستا سناو آکسان لرا چور کړی دی لرا یلم درجات په درجو کې درجاتو کې وې الله اوچت کې د مومن به فلا درجه او چې کم پکې عالم وین دا غو د ایمان جدا درجه او د علم هغه جدا درجه والله بما تعملون خبير الله تعالی په سبه نه تعملون چې کا ویه تاسو خبردار ده ولذین اوتول علم درجات دا علم والا لوی مقام دی خدای علم والا مقام آ علم والا مقام دی شهر قران او د سنت عالم وی او رد د شرک او د بدعاتو او کوي او چې کله دک په کې نه وی نو د علم بیا مقام نشته بلکه مخک تاسو ویلو فامسلوه کما صال القلب دا مثال په بیا د سپیدي او را بشیروستو کما سالل حمار يحمل <و> اصفارا مثال داس دي لکه د خر قران کریم ذکر کړي چې مولا مولاده رد شرک نه کوي او رد بدعات نه کوي نو د دغه مولا مثال د سپي او د خر دی الله اکبر ها ماه کتاب سهيل وين ما الله من عباد العلماء او د علم لوی مقام دی احاديث کې غن فضیلت پګانو ا ادي سوکه راغل نه د ائلم والا چې د علما او سماقام نه علما ماوردي ذکر کئ او اي انلا علم اي واسم من کل لذتين ومغن عن کل شهوات نو من تفرد بعلم لم تو يشو خلوه وتن ومن انثو قرات القران لم تو يشو مفارقه الاخوان اي علم باده دا دا هر فن یو ایواز باندې تداری په ایواز د هر خوند په ایواز کې علم دی اؤ بے پروا کهونکې د هر شهوتنا چا چې په ایلم باندې ځان یې نو خلوت او یوواز والے د بغم جنن کې او چاله چې د قران کریم لستلو فن ورکو نلم توې شو مفارقات ال اخوانی که دوستان ته ټول جداشي دیو پاگی خفا نشی اغیب خفا نکڑیشی یو جدا کیگی برون واللزین اوتو لعلم دراجاد شیخ مدیو عالم واقع ذکر کولا آوی یو عالمو او اغا به چه سنگ بی موز او که نو ضربا کور ته تا ضربا کور تا لار نو ایچا پی اتراز او که ای ملگر و دا پلارا په ویچه گورا تا پا دی اخپلا زیات مینه بس چه سنگ موسکی گی نو ما... کور تا منده وی نوی اغا تایی چه نزا پا خضا نیم مینه کور که ما سره ملګری دي د سوار لسو سو کال و مخ که ملگری می دی او زده اغی سر چلار سم نو خبری کوم اغی ده سوار لسو سو کالو و ملگری لاسنگ وی ده سوار لسو کال و ملگری م... مخ دا شه زمانه کتابخانه را وای کړه سوال لسو سو کال مخکنیو علماو کتابونه پراتې دي او زه کتابونه راخلم او غورم او واقعات نو داسې چې ما سره خبره کوي ما سره خبره کوي لم تو تویشو خلوتن دا ټیم بیا سره आवाज والی باندې پوئګین وخت چا کې زوق د مطالعه او کتاب ګوري نو زواخو طالب کتاب نه ګوري پیشن کر زیدل علم صرف نوم ده دی چه سپینه سپینه جامعه واچو او پسان بانده اترو نخولا گو او بس دعا کم کمده رومیال پسار را واچو چشمه واچو او بس گره واچو کوگو گرزا نور دن نکا کمده کم نده خالی نو بس یا اس تطامنه قرآن ده تنیز ده حدیث ده تنیز ده خو بس عالم ده جی حفظ کده ده حفظ کده ده علم کده ده مدرسات فارغ شوه ده جی مدرسی نا, نا دے پارک شوئے مدرسہ تے پارک شوئے دے مصبت جوڑکا انس با علم نمائشو گرزی دا مطالعہ سو کئی نا سو گوری نا نو واللہ بیما تاملون خبیر اللہ تعالی پاسبا نیچ تاسو عمل کوی خبردار دے یا ایوہ اللذین آمنون اذا نا الرسول اللہ دغه ما قاعده او دا ادب مؤمنانو ته یا ای <تص> ولذین امنو او دیمان خوندان وی زانا جیتم رسول هر کلا چ تاسو ارادو کیدي جرګي هر کلا چ تاسو اراداو کیدي د جرګي دته هم برې فق سره فقدمو بینا یدین اجواکم صدقه پس لوان دی کای تاسو مخید جرګي خپلنا صدقاتن سو تحفه زعلیکم ذالک خیرلکم دا غره دیس تاسو د پاره او ډیر پاکیزه د مالون ستاسو د پس کی چارتا سو بیا نمو مینو پس بشک الله تعالی بهونکو مهربان ده حضرت علی وئی دا چکلا دا آیاتونه نازل شو حکم د زیار دا راغه نو پاره باندې منافقین په تهمتونه شروع کړو او کسمه کسم الزامات شروع کړو جیو ګره حکم د زهار داغه او حرام حلال یو دا کی یو واغه کی نو په ذلت او پسونا د نبی علی صلاتو سلام نشورو شو نو الله رب العزت په اول وخت کې دا آیات کریمه راولېغو دای واجبو ګرځول چه کم خلک د پیغمبر نه تاسو کوي او سره سم مشوره کوي او آیات نه تاسو کوي نه وته په مخ کې خامہ خبر کوي دای واجبو ګرځول واجب وګرځول او رستوم اوس حکم استحبابی پاتې ده وجوب نشته ده بیا رستو استحباب ته خبر رااله داخه خپل آیاتونو پرې دلالت کوي وزم د یو عالم نه تاسو کې نو دا مستحب عمل دی چې مخکې څه شی واندې کې به تورې رشوت نه غره به تورې صدقه او तोहफा هغه لواندې کې او هغه نه بیا تاسو کې او حضرت علی کرم الله وجهه او ذکر کوي جزاء ول پدی باندې عمل کون کنن وایما سره یو اشرف ایوا هغه ما تا کړه نو هغه لس روپېو ګرځې دې او ما ده نبی علیہ الصلات والسلام دربار کې ویو یو روپی ور کولا او تاسو په مې کو دایسته ده پارکلو نبی علیہ السلام او الله ولی کړو دای زګه کړو چې منافقینو پزلت تاسو نه کول پزلت تاسو نه کول نه داغه د بندول رپار الله رب العزت دا تدبیر اختیار کړ حضرت علی اول سوال دا کړو وې مال وفاو وفاس شه دی نبی علیہ الصلات والسلام ته توحید د bæری تعالی توحید د لوی او وفاداری ده چې د الله وحدانیت سره او پیژني او توحید او پیژني دا رنګ بیا حضرت حضرت علی مل فساد فساد څه شه ده فساد څه شه ده نووی اسلام والسلام جواب ورکوي اش شرک شرک لوی فساد ده دا رنګ بیا حضرت علی تفوس کوي وی مل حق حق څه شه نبی علی السلام ای الاسلام اسلام له حق درانګه حضرت علی تاسو کوي مال هیلا هیله سره شي دجی نبی علی صلاتو سلامته ترک اله هیله دار چی هیله پرېګ دی هیله ما کاه بس ځاله هیله دارا چې د دا الله نزان بچکه نو هیله پرېګ دنو بس تدبیر بزن لای اختیار کئ او الله نا مبه شي د عذاب د الله نا بیا حضرت وی وېما علیه په ما باندې څه شي لازم دی نبی علیه السلام ته ات الله و رسوله دا الله او د پیغمبر تابعداري بیا حضرت علی تفوس کوي کی فارج الله سرنګ بس د الله نومه ساتم وې د الله نن سوال سګوم نووي علي السلام او تل سوال کاوه د دنیاو او د اخرت د عافیته ویما ذا اسنو لنجات النفس د خپل نفس د نجات د پاره سګاروکم نووي علي السلام کل حلالا او کل صدقا نجات د پاره د جا کارو که کا حلال سونه خورا او رښتیا بیا ارا تالی نہ ہم تپوش کای وای خوشالی څه او یو یو لپاره یک دی سوال سره ااو تئی الجنہ خوشالیه الجنت ته جنت بیا اغه تپوش کای وای مرراحه راحت او آرام څه نبی علی صلاتو السلام ویل قال الله دا الله ملاقات د لوي راحت ته الله دا لوی راحت دی حدیث کراځي وای کلا حضرت علی وای چې زه د خپل سوالونو فارغ شوم نو د دې آیات نصخراو او بیا منسوخ شو مانا او وجوب منسوخ شو یا ایو الضینا من ودی مان خامندانو اذا ناجیتم الرسولار کلا چې تاسو را ده جړګی کوي د پیغمبر <تصار> پاک سره بس مخګه گئتا سودخلله جرجینا صدقتن تحفه دا غورا دستا دستاسو پارا اور ډیر پاکی زری دمالونستان سو رفارا پس کچری تاسو بیا مون پس مين بس بشک تعالی غفور الرحیم بهن کے مہربان دے اشفقتم اذ دی زای کی تسهلک زوران ورکئی مومنان او تا ااشفاکتم ایاری گئی تاسو ان تقدمو دا چلواند کی تاسو بینای داینا جوا کوم مخ کی د جړغو خلل ناسه د قاتین توحید دین یې ری گئیص فایز لم تاسو پاسکه چیر تاسو دا ون او مهربانی وکړه الله تعالی پتا تاسو باندې پس قائم کوي را ای جکې منزلرا او ور کی زکات او تابدارو کی د الله تعالی او د پیغمبر دا و الله خبیر بما تعمل الله تعالی خبردار دی تاسو باندې چې تاسو عمل کړی الم تر ال ال الذين بيا زعن منافقین و تسرای تخویف اخرا وینا او پدې کې د دای پلیتې ذکر کوي پینزلس پینزلس پلیتې ذکر کوي د دہیب الشیطان د منافقین الم تارا الاللزین آیتا غور نده کڑی آکسان تا تاواللہ قوما چه دوستی کڑی دا قوما دا سیو قوم سرا غزب اللہ علیهم چه غزب کڑی دا اللہ تعالی پاگوی بانده مراد تی یهود دی گورا دی منافقین و دی مغزوبون علیهم یهودو سرا دوستی شروع کڑی دا دا اول پلی تی چه دی یهودو سرا دوستی دویم پلیتی ما هم منکم ولا منهم ندیده استاسونا ولا منهم او ندیده دوینا درم پلیتی ویحلفون علالکذبه او کسامون اخری پا دروغ بانده وهم یالمون پا داسحال کیچ دی پویگی آدالله لهم عذابا شدیدا تیار کرده اللہ تعالی دیده دی پارعذاب سخت انہم سا آما کانو یا ملونو سالورم خبا صد دهی بیشا کدهی دیر بدی بد آچی کویه دهی اتخذو ایمانهم جنتا فسودو ان سبیل الله نیولی دی دی قسمونا دا دروغ اخپل جنتا ڈالو دا پارا دا حفاظت دا خپلو زانونو او د مالونو اغیر دروغ ګرځول اا قسمونا ڈالو نا او پاقی ځان بچ کئی قسمونا را بشی سوره منافقون کئی ایا نمبر 2 کې ای ذا جاءکل منافقون قالوا نشهد انک ال رسول الله ويمنگوا ایتو الله پیغمبر الله ندا خپل کسموناد دروغ دای ډالګر زله د پاره د حفاظت د مال او د خپل زانا فصدو ان سبیل الله پس من شودش پغم پلیت پس دو پس من شدی د لار د الله تعالی اطاعت د باری او من اکل خلق لرہم دوارمانو کے مستعمل لے پس ودو پس من اکل دی خلق لرہم سبیل اللہ دلارد اللہ تعالینا فلہم عذاب مہین پس دی عذاب شرم ان کے لن تغنیان ہم اموال ہم والا اولاد ہم بدفن کی ددینہ آما معلومه د دې یو نه آ اولا د دې ته زابل تعالی نه شای ان زرا برسه اولائک اصحاب النار دا خلق د دې خامون دا د دوزخيان دای په دې کې همیشه په ارز باندې چ پور د بکی دیلر الله تعالی ټول پټولا فیاهلی فونا دا ازګور نه هما پلیت قیامت کې وم کسمونه کوي فیاهلی پس کسمونه به دی الله تعالی تا کما یاهلی فونا لکم دائی اتم پلیتی کما یحلفون لکم لکسنگا چه کسا منخوریت تاسو تا ویحسبونان هم پلیتی او دی گومان کئی انہم علا شی چه بیشک گینی دای علا شیئن پیو دین باندی دی دین باندی دی یا علا شیئن پا نفع باندی دی دی گیا گومان کئی گینی دوکی کو او قسمونه کسامو نخروکی نیمنگا پیو دینیو یازبنگ تا سفایده ملاوی گی علا خبردار لسم پلی تی انہم بیشک ادا منافقین اومو الكازیبونا دادی در اغجن استحوضا علیہم الشیطانو غالبا کڑی دا پا دی بانده شیطان دائی لسم پلی تی شیطان پی غالب شوی دی فانساهم دائی دو لسم پلی تی فانساهم پس ایر کړي دي د شیطان د دینا ذکر الله یاداش د الله تعالی قران د الله شیطان په غلبه کړي دا د الله قران تیر کړي د شیطان د غلبو یوسو نفیدی دا چه شیطان مشغله کی صرف پزاهر خوراکونه وغيرها او دا یادا چې مشغوله کی دا تفکر فل عالمنا د زمکه اداسمان د دې د پیدایش کې سوچ نه کوي غور نه کوي د دې نه غافل کړي نو شیطان په غلبه کړي دا دا رنګ چې کم خلک چغلي کوي نا غبا شیطان علما کرام ذکر کوي غلبې په کړي دا غیبت چې کم انسان کوي نو شیطان په غلبه کړي دا بهتان چلاګي نو شیطان په غلبه کړی دا کنزل وغیرہ نو شیطان غلبه کړی دا داننګي دا خیرت نه چې غافل وي نو شیطان په غلبه کړی دا دنیا پر سي چې کله گےدلوي نو شیطان په غلبه کړی دا استهوا ز عليهم الشيطان فانساهم ذکر الله پس هر کله داینا قران کریم د الله اولایک حزب شیطان دای دی الله سمه فليتی او هو ک میاول د اولاکا دا پلیتان حزب شیطان ڈالا <سؤال> دا شیطان دا علا اینا حزب شیطان خابردار بیشکا ڈالا دا شیطان هم الخاسرون دا دیتاوانیان این اللزین بیشکا دویم حکمو او دیکی دو پلیتی سوار لسم پلیتی او حاد دون اللہ و رسولہ دا رسولہو دای پنزل لسم پلیتی او پس ورل سما پلیتی بشک ان کسان یو حد دون الله چ مخالفت کيده الله تعالی و رسوله پس ورل سما پلیتی او مخالفت کيده پیغمبر دغه اولایک فی الاذلین دا به 5 د زلیلو کې كتب الله بشارت للمؤمنین كتب الله لاغلبننا مکرر کيده الله تعالی د هبره چې خامخه غالب بم زه خپل و رسولی او انبیا سما د هر انبيي او شيطان شوي دي نو دلته څنګه الله وایي چې کاتب الله لاغلی برنا انا ور رسولي نو جواب دا چې غلبه فالحجت مراد دي زبا غالیب مو زم انبييا په حجت کې یا دا چې ميدان نه جهاد او ميدان مقاتله کې یو نبيوم د چادله سنه د قتل شوي کم انبييا که قتل شوي دي شيطان شوي دي نو هغه بغیر د مقاتله نه ان الله بیشک الله تعالی قوی زو قوی مزبوطه عزیز زو رور لا تجدو قوما الله د حزب الله پہچان لا تجدو قوما نبم می د لا تجد قوما نو مو ته یو قوم دا سلره چې ګي ایمان راړي په توحید الله پرځ دا آخرت باندې چې دوی ستیکوي د آغاچا سره چې مخالفت کړل د الله تعالی د پیغمبر دغه ولو کانوا آباءهم اگر کېپ ناراند دی او ابناءهم یا زمند دی او اخوانهم یا رونا دی او عشیرتهم یا قام قبیله دی کار هر سوکوی که پلاری وی سرد دینا چه واجب تازیم ده او که بچی وی سرد دینا چه واجب شفقت دی او کرونه وي سرد دینا چه اغا د ده موٹی دی موٹی او که کام قبله ده چه پاغی بانده ده ده عزت جوڑی گو ده درنی گی هر سوکوی خوچ کلا دا الله مخالفت کئی نو ده بوسر دوستی نکئی اولائکا اوس انعامات دی دفارا اولائکا دا بزرگانو کمکنی كتب كتب في قلوبهم الايمان مزبوط کړه د الله تعالی اول انعام مزبوط کړه د الله تعالی په جوړونو ددې کې ایمان دا ایمان ها ا دنه چې بزتره درغست د ایمان زده کوم د قرانه تختم نه نه راشا د جوړ د چغې د بستګه روانه کا روز ته ورسو د مشرک سره جوړ ختم کا د بده تیسره جوړ ختم کا نو که توافق لوبهم ایمان سره به ایمان مضبوط شي او که جوړ څه مشرک سره جوړ د بریلی سره جوړ دین دوسره جوړ هرچا سره جوړ دې جوړ دې نو دا بری ایمان نشه کم نه نو دا څه کنگال کی توا ګرځي ایمان پس ایمان ایمان بدنه کنگال شوی ارس نه بد خلاص شوی اولئیکا کتاو فی قلوبهم ال ایمان دا بزرگان مضبوط کرده اللہ پزلوند دیکی ایمان و ایدهم دیم انعام او مضبوط کرده دی دی لرا بروحم من ہو پا علم او عمل سرادخ پل طرفنا بیروهین په پیز سارا د خپل طرفنا بیروهین په یو خاص امداد سره د خپل طرفنا وایو د خلو هم درېم انعام او داخل باكی دی دایلرا داسې جنتونو چا دا سه جنتونو تا چې به یې گیوالان دي دونو داغینا نهرونا امیشا به دایفای کی رضی الله عنه و رضوان ثالورم انعام رضی الله وانهم راځي به خوشاله وي الله تعالی د دنیا ورزو بنزم انا ورزو او دای به خوشاله وی ان هم د دی الله نه الله دې مون ته نسب کی اولایک حزب الشیطان حزب اللح اللح دا بزرگان الله استغفر الله اولایک دا بزرگان حزب الله دلا د الله الا ان حزب الله خبردار بشاکر دلا د الله همو المفلیحون هم دای دې کامیابی دن کی امتازات صورت حکم د زهار سره د حکم د فدیه نه ذکر کو دان انګه پدی صورت ممتازو چه دې دره زلا لفظ د عالم ترا سره زواجری سلاث او دره زجرونا پدی صورت ممتازو دان انګه دی دې آی آمنو سره دره زلا دره کو آی ذکر کول پدی صورت ممتازو دان انګه پدی صورت ممتازو چه د ا حولا بنتسع لبا رضی الله تعالی عنها د هغه هغه مجادله ذکر کوله پدی صورت ممتازو دارنګ صفات د دا منافقینو هغه ذکر کوله په خاص صفات دا دا دا او داري سرا صفات مو صورت ممتازو داننګ ذکر د حزب الله او د حزب شیطان پدی صورت الله دانانگی پدی سورت ممتازو چه تنبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف جرګ مکوی پدی سورت ممتازو پدی سورت ممتازو چه تفصحو فلمجالس پراختیا په مجالس کې کوي زایور کوي مجالس کې نا. بسم الله الرحمن الرحیم صبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو الحکیم سوره حشر مدنی سوره ته ترتیب دو قران کریم کې یوکم سپېتند پز دو سوره مجادله نه او ترتیب د نزول کی او صلی یو لمر د 101 پس د سوره بیینینا ارا دما قبل سوره سوره مجادله سره په غنوجو باندې ده زجرو په فساد او په تر کی jihad باندې ندلتا تحویف دنیا ویله دیلر په سبب د فساد چھے فساد کے نتخوی فی دنیا دنیا کے بدر باندے عذاب راشی دارنگی علتا کے پنزل لس پلیتائی ذکر شوی ندلتا کے دیار لس پلیتائی نوری دا منافقینو ذکر کی دارنگی علتا کے ذکر او شو چھے دوڑا لی یو حزب اللہ بل حزب الشیطان ندلتا کی دا ذکر کی چیز بولا اصحاب الجنه دي او حزب شیطان اصحاب النار دي دارنګ ماکه الله رب عزت وې كتب الله لا اغلبنا انا ورسولي زمان بیا او زه منګ باغالیو نو تغي نمون دل تذکر الله من, من حيث لم طسبو اوګورا کافیرو ته دا غه طرف نرالم او مغلوب ميوګر زل او فل پیغمبر م غالب کو چې دا غي ګمان کيم نه راتل داوود سوره ته از زجر او تخويف حال المنافقين زجر او تخويف او حالت د منافقين دا ذکر کای دا سوره دا داوادا دا دا دا دا دا خلاصہ د صورت صورت کې دواې حصے دي اوله حصہ اغه تر اره لمبر لسما پوري او پدې کې مساله توحید او بیا واقعیات وبنون نذیر ذکر کړي برائے تخویف د دو دویم نا ترپینزم پوري بیا تقسیم د مالفه کوي او درې اقسام د مؤمنانو اغه ذکر کړي او مسارفه سلاسا درې مسارف ذکر کړي او اقسام د مؤمنانو بیا بل باب او دوي مهسا ا د یو لسمنا تر اخره پرېدا پې کې اول زجر او د لس پلیتې د منافقینو دیا پین زلسم کې تخفیف دنیاوی او بیا په اطلسم نلسم او شلم کې ترغیب الالاخره او بیا اخر کې مساله توحید پلیشتم سلیریشتم او درویشتم کې او سارا درد اشراكونه او ترغيب ال القران بالتامثيل مثال سارا قران كريم ته ترغيب الله نبي عليه الصلاه والسلام كلاچ مدینه منوره تراگ نو اوس او خزرج دا مسلمانان د نبي عليه الصلاه والسلام ته ودارو او بنو نظیر او بنو کوورزه ی داد دا نبی د نوبیلی سلات او سلام نه او ددی دا, دا, دا کوشي شو چې د د پراتلو سره زمونګ هغه دینی مشری ختممه شوه نو ک واپس لاړ شي نو دا به ډیرره زمونږ د پااره زمونګه مشرتغ به باقی او برقره پې شي د بدر د فتح نه بعد د یو کس ملذان ثالث وګرځو د اوحد جنباد نبی عليه صلوات و سلام د بنو نظیر سره د بنو نظیر د کفارو د مکی سره موعاهدو کړه چې موعاده او نو یو د هغهي سردار کاو ابن اشرف ادم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی انو دلاسا مرشو عمرګه داسو بخاری کی روایت رازی بن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې بدره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوګ دې چې د کعب ابن اشرفنا وماله آرام راکی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پارسید وځو خو یې ماله اجازه درا کا کزستا خبره راکه سه خبره اترې قومستا خلاف د اعتماد کې د د پارا نو ماته وی اجازه نبی له سلام اجازه ته دتا دیلال او هغه تا وای وای مونږ لا سه پیسې راکا اغه چاندا غواړي او بس چاندا د اوسمون سره سشتن سره که چاندا کې ولا ورکو قاب ابن اشرف ته وي اغه ته وای وي سیدا ويدا خو لا درې گیسوم نشتره ويدا خو بلا ډېر تنگی تاسو دی به درن ډېر بیا غواړي اوسمون دا قاب ابن اشرف اولاد وي که کله وای چې هر مਦਰاسه کې سیمداد کول غواړي وګوره د یو چاندې شوروکړي چاندې ته پاگل حرام چا ویلي هاه کم د مبتدیعینو هغه خلې واځي کړي هغه طریقې تمن حرام وو چې دینه اوشارمو نور د خپل ملګر لا پکارې چې چاندې ووکي او چاندې دې لپاره